بسم اللہ الرحمن الرحیم شوری ریاض صالحین تباب صلات علی المیت باب دف بیاند مشکول کی پمری و تشیعی ہی اود سردت لو وحضور دفنه او د دې مسلمان مړي دفن ته حاضر دل وکراهت تباء النساء الجنازه اماکرو هذه روانه دل د زنان او د جنازه په وقد سبق فضل التشيع دتلو فضیلت مخک تیر شویلې انا بی حریره ته رو دی الله تعالی انحو قال فرمایې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من شهد الجنازه یا جنازه سوګ چې حاضر شو جنازي ته حتا ی صلی علی ا تر دې چې مزد جنازي وکړه دی مړی فلهو کیراتن در یو اجر کیرات بې و من حتا تدفن او سوګ چې حاضر شو دې مړی تا او جنازي ته تر دې چې مړ دفن شو فلهو کیراتن دلبد وقیرات ایقیل و ملقیرات ویلش یو چقیراتان سدی قالا مثل الجبلین العظیمین وای په مثل د دوو غرونو غټو غټو ندم نو ردی اجر دے چې د الله د رضا په بنیاد د جنازه اوکا نو دې یو غټ غرم رثواب دی او غټولو اچې د فن لې سار شوه د بل غارو مر ثواب دی وګټونو وان هو د دې بوهر هر رز يل الله وان هو نه روایت ته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې بیسکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلي من اتبع جنازه مسلمن سوکه <Five pressing ricochip67> روان شو د جنازي دی او مسلمان پسي ایمان ان پداسه حال کید کی ایمان له وا احتسابا او د سواب نیت دې د ثواب ګمان کئ دان شريعا کاری را يا رشا بدل کو زيا چا لزان خي وکانه معه او دې د سره حتاي شلي چې موجو کړې په دی وایو فراغه من د فنها او فراغ والے فراغت وکړي د دفن د دې مړینا فإنه يرجع من الأجر بقيرات ويني دی واپس کیږي په اجر سره پدو دو راتو کلو کېرات هر یو کېرات هر یو کېرات و سمروي مِسْلُو او هودن پر میشل دو اوہد و من صلی علی او چا چی پمجو کو جا قبران تدفنا بیا واپس راغ مخید دفن کی دو نفن او یرجو بقیرات ده په یو کیرات سره واپس اورا وحن بخاری و دو ام عتیر رضی الله تعالی عنها نے اللہ تعالی انھا نے روایت کیا قالت دادی فرمائے نوہینا عن اتباع الجنازہ من گم من کرشیو من کرشیو د تابعداري د جنازو نا زنانا ولم يعظم علينا خو پهمونږ بانې ق نوکړی شوي یع نه ډیره سختی نه وه شوي معنالم ی ش دفل نه سختی نه وکړی په نه کې ما ی شید د د فیل محرممات لکه څنګه چې سختي کې دی شي په حراموکارونو کې نو دوما او دوه قولو نهریباې وي د ځانانه په جناه کې حاضرې دل مکورو تحریمی دي زکه اختلاف د سړو سره رازي او دا به صبر قوم ده اباذ وی چې نن نهي تنزي히دا امام قرطبي وی چې ز سیاق د حديث د ام عتويي په دي دلیل له چې دا نهي تنزي히دا او اعداده جمهور او اهل علم کول چینه نه تنزیه دا امام مالک رحم الله جواز ته لاړ دی او دلیل د جواز سه د ابن ابي شيبا کی روایت ته ابو هرره رضی الله عنه اسلام رسول په جنازه کې نو عمر رضی الله عنه یو خز او کته نو چغه واله پدې نو الله حبيبي دعها يا عمرو پرېې ځ اومره چغې پې حدیث هی د بنی معجا او د نه سای دی پرږې د چغې پې مو د د جا ته حاضې دلو نه منه راغلی اسو کراحتې تحریمی وي اسو کوی چې جممهور دا وي چې دا نه ه تنځې ه نگو را زنانه دی جنازو تنزی خوکم موجودی وی نو جنازه کولشی لکه حرم شریف کی از پا حرمه نو که جنازه کیگی نو خوزی جنازو تنزی تری دی مزل راغلی گلی لکه دق وقتی جنازو که نو دا جر بولا اللہ ور کی او دا جنازو محات المومنین کری د یوه جنکه مزنانہ حاجی عمره تزی نو مناسب دي چې جنازه ده کیسه چیز ده کی سبب کور کې شاته او بچو ته به او خی وروڼو ته به او خی کني پښپینه ګیره پلار ته جنازه نو ور زی اغلبه